Всі зареготали. Відтак, був сніданок із чимось, що дуже нагадувало кабачкові оладки і було франковою фірмовою стравою. Марла тішилася ними, як дикун вареною картоплею. Ще пак, після місяця кривавих непросмажених стейків і, в ліпшому випадку, поцуплених надаю в ресторані оливок і солоного сиру, хтось готує справжню їжу. Втім, міркувала марла стейки – не найгірший варіант для гетто, де ти жила ще вчора. І де за їдлом треба було пильнувати, як за золотом, щоб якийсь вічно голодний обкурений боров не забіг на кухню і не глитнув твоє м'ясо разом із пательнею. Зрештою, згадки про паризьке передмістя поволі відступили на задній план. Марла розповідала хлопцям, як вона рада, що залишилася живою, і як співчуває тим двом наркоманам, що не отримали задоволення від споглядання її кончини. Табо не вийшла би та кончина безболісною і бездоганною, а тим більше мирною. Дякувати Богу, ніхто нікого не прибив, а ми вже збиралися». Я навіть готова була їхні трупи пиляти і в сумки пакувати. Такі, знаєте, у клітинку сумки бувають. Громадяни з ними на торги їздять. У нас тільки питання з надою поставало, хто за події їм власний кінець. Так і не вирішили. Тож ті два невдахи просто украли ще трохи наших грошей, вижирли наше їдло, Прихопили половину моїх ліків, найліпше вони їм знадобляться, ніж мені. І спустивши, певно, в унітаз мою книжку, таки забралися нелегалами в Англію. Шкода, якщо їх не пристрелили на кордоні. — Ого! — тільки й сказав Франк. — А я так і не зрозумів, що там у вас конкретно відбувалося. Х'ялмар погладив марлу по спині. Ти мене лише страшенно перелякала своїми короткими дзвінками. Так що там було? Це довга і дурна історія, але розповім, якщо хочете. І Марла налила собі ще кави. Так от, моя подруга Надя, дружимо 18 років, ще з дитячого садка, працює в Парижі. Нелегально, як і всі українці, не пам'ятаю, хто так сказав, але в більшості випадків то правда. Надя винаймає гарненький будиночок у Монтрої, паризькому передмісті. Райончик стрьомнуватий, купа арабів і ніга... Е, марло з докором шикнув Х'ялмер. Ну, добре, просто купа сквотів довкола і все таке. Чорта з два вийдеш сама подихати вночі. Але будиночок чудовий. Навіть кавалок садка там є. Чи був? І... Якийсь час Надя жила сама, а потім підібрала десь на вулиці компатріотку із Західної України, що була ні жива, ні мертва від голоду. Тій жіноці було 30 років, мала десь чоловіка в Україні і ніяк не могла знайти собі роботи. «А де ж наркомани?» «Та чекай з наркоманами!» Тут епос у дайджест не втиснеш, треба все по черзі. Ну і? Надя то кобіту одягнула, нагодувала, роботу їй шукала, аж тут приїздить кобітин чоловік і каже, а я тоже буду жити тут. І, не відходячи від каси, починає гамселити свою благовірну, що курварила в його відсутність. А як він знав? а відчув, на відстані, Хе -хе. або просто про всяк випадок. Той їхній реслінг закономірно перейшов у руйнацію наданого майна, нажитого непосильною працею. Шкода, що ви радянських фільмів не дивилися. І тоді Надя каже, забирайтеся звідси, гості дорогі, а гості вже й не проти Надю побити. Якимось робом вона викликала земляків-бандюків, які теж промишляли у Парижі. «Українська мафія?» «Та їм ще до мафії вбивати і вбивати, вибачте». «Ні, ну вони ж діють злагоджено, значить мафія», – перезиралися Франк із Х'ялмаром. «Ну, та вже хай буде мафія». «Так от, та мафія надавала бицюганові пописку і сказала вимітатися з наданої хати». Відтак сама Надя кудись на два тижні звалила, а подружжя нагло зависло в неї і надалі, а забралося вже аж перед самим наданим поверненням, наробивши трьохсот єврових боргів за світло газ і прихопивши з собою недобиту апаратуру. -да, а ти тут причим? Ну, слухайте далі. Серед ти бандюків земляків. Було ще двоє красенів із ближніх земель поляк і росіянин. Такі собі Роберт і Алекс. Останній вважав себе дуже сексі, працював проститутом у багатих кобід на межі ліпосакції.